Muhalitina ruusakum se cumuamu la te hofu na ferani mele, mele, mele, mele, mele, mele, Hakika mele, mele, mele, ndoto ya mele, mele, mele, mele, mele, mele, mele, mele, mele, mele, mele, wa amani na hali menyo, Amtakuwa kuwa na kofu Yeye anajua msio yajua Basi atakupeni kabla ya haya ushindi kariboni Huwa aladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaki Li uvhirahu ala dini kulli Wakafa billahi shahida Yeye ndia liemtuma mtume wake kwa wongofu na dini ya haki Ilia itukuze juu ya dini zote Na mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi Muhammadul Rasulullah Walezeine maahu Ashiddau Ala al-kuffari Ruhama Bainahum tarahum تَرَاهم ركعا سجدا يبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ ذَلِكَ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Muhammad ni mtume wa mwenyezi mungu, na walio pamoja nae nguvu mbele ya makafiri, na wanahurumiana wao kwa wao. Utawaona wakinama na kusujudu, wakitafuta fadhila na radhi za mwenyezi mungu. Alama zao zikatika nyuso zao kwa athari ya kusujudu. Hu ndio mfano wao katika taurati, na mfano wao katika injili, ni kama mea uliotoa chipukizi lake. Iisha ukalitia nguvu Ukawa mnene Ukasimama saa wajuo ya ubuawake Ukawafurahisha wakulima Ili kuakasirisha Kwa ajili o makafiri Mwenyezi mungu amewahidi wa Walioamini wa na wakatenda mema Katika wao, msamaha Na ujira mkubwa Allahu akbar Allahu akbar La Mwenyezi mungu kwa mtume wake Ile ndoto ya mtume kwa kuingia msikiti mtakatifu kwa hakika Nina apa, hapa hapa shaka mtengia katika msikiti mtakatifu Mwenyezi mungu wakipenda Na njime kana na maruizenu Na huku ni wenye kunyo na kupunguza nyuelezenu Na bila kofu Mwenyezi mungu subhana huwa na ijuwa kheri msi yijua, sheni kuingia msikiti mtakatifu Basi mkujalieni kabla ya kuingia kwenu mpate ushindi karibuni Yeye ye, ye di mwenyezi mungu wale mtume wake na uongo ulio wazi Na dini ya kislamu ili tukukiju zote Na mwenyezi mungu anatosha kuwa ni shahidi Muhammad ni mtume wa mwenyezi mungu na masahaba wake wale po mwenye Ni wakali na wanye nguvu kwa makafiri Naona rahmi na kuoni ana huruma mwenye kwenyewe. Unawaona wakirukuu na kusujudu sana, wakiomba. Kwa hivyo thawabu kubwa kwa Mwenyezi Mungu na radhi za kuenea. Alama yao ni mwenyeke wao katika nyuso zao kutokana na kuadhimika kwa sana nyingi. Hiyo ndio sifa yao kubwa katika Taurati. Na sifa yao katika Injili ni kama mmea uliochipua ukapata nguvu ukageuka kutokana na udhaifu kuwa uka ngumu ukasimama sawa sawa kwenye shida lake ukawafurahisha wakulima kwa nguvu zake basi wa umini ni hali kadhalika Eli Mwenyezi Mungu awakasirishe wa makafiri kwa nguvu zao Mwenyezi Mungu amewaahidi wale waamini na wakitenda mema katika wao mavira ya kufutia madhambi yao yote na thawabu kubwa mno Katika injili ya Marko, ne shirina sita, hali nani miandikwa. Ufalme wa mungu, mfano wake ni kama mtu, aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Akawa kilala na kuondoko siku na mchana, na yombegu ikamea na kukua, asivyo yeye. Maana, nchi huzawe nyewe, kwanza jani, tena suke, ngano pevu katika suke. Katika Isabu 16:22 ambacho ni sehemu ya Taurati kwa mji wa Biblia imeandikwa kuwa Musa ni kwa inasemua, na Haruni waliisali kwa kusujudu. Huu moyo inasema nao wakapomoka kifudi fudi wakasema eh Mungu. Na katika injili ya Mathayo 26:39 inatajwa pia kuwa Yesu pia alisali kwa kusujudu. Aka ndelea pele kidogo, aka anguka kifulifuli aka Hivyo, ne hivyo islamu.